Köszönöm szépen! Um, igazából a kávod megértése, volna némi kiegészítő, való, és az, az egy, egy komoly logikai különbség azzal szemben, amikor az állam megpróbál a saját úgymond szolgáltatásait változtatni, mert itt maga a jóléti állam egy képződmény gyakorlatában nem, de elvében vagy legalábbis legitimációs lózongjában valami olyasmiről szól, hogy muszáj valamit csinálni a plebszel, mert hogyha iszonyatosan rossz sorban tartok őket, akkor egy idő után odajön és beveri a fejünket. Először a kilakatainkat, aztán a fejünket. És ez nem egy elhanyagolható körülmény. A kizsákmányolás mértékének növekedésével egyenesen arányosan nő annak az esélye, hogy valaki beveri a fejünket. A New Deal, ami Bizonyos tekintetben új szövetség, más tekintetben pedig egy, egy újabb a plebs és a vezetői között, mondhatni a kizsákmányolói között, az arról kellett volna eredetileg szóljon, hogy mi most egymás, egymás között megegyezünk arról, hogy egy kicsit kevésbé zsákmányoljuk ki ezeket az embereket, mert mocskosról nem működik, amit eddig Azért csökken például a fogyasztási kapacitás, fogyasztási és az pénzköltési kapacitás, az emberek azt költik el, amit tőlünk elidegenítettek, és annak egy részét visszajöttek hozzájuk, mert hogy nincs miből. És, uh, ne, és egész egyszerűen vissza kell pumpálnunk valamennyit mindagból, amit elidegenítettünk tőlünk. Az államok pedig azzal az elhatározással, hogy ezt a New Deal most valahogyan mégiscsak muszáj végrehajtaniuk, megelőlegezték az ahhoz szükséges, Tőkét, az az elidegenítő ebből mondjuk, örkai idő, vagy más változó, ami ennek az, a rendszernek a kiépítéséhez szükséges volt. Viszont mindazok, akiknek beleértve itt az államot is, akár még kizsákmányolnak, és minden más kizsákmányolnak, is, akinek valamennyi profitról le kellett volna mondani, ezt a hitelt úgymond az államtól, mint tőke tulajdonostól felvették, zsebbe rakták, a markukba rögöttek, és megértek vele. Azaz itt is vissza nem fizetett adósságokkal van szó. Arról van szó, hogy a kizsákmányalás mértéke nem, hogy csökkent, de valami nevetség és munkás öngondoskodás, vagy munkás kötelező munkás öngondoskodás logikájára építve, felépítettek egy olyan jóléti államot, amiben rajtuk kívül továbbra sem finanszíros, senki sem De nekünk mert már nincsen egy